Bon dia, 10 i 7 minuts d'aquest matí, en aquest fred matí de divendres, 15 de novembre, tindrem amb nosaltres, en aquesta hora del peix fregit, a Jordi Grau, de Vins i Licors Grau, el qual ens parlarà de l'actualitat que presenta una de les empreses a Palafruix de més internacionals de l'actualitat. Amb ell tancarem la primera part informativa de l'hora del peix fregit, que vindrà doncs precedida de, com un divendres més, eh, doncs tornem a tenir secció amb la Carles Romagosa, per continuar aprofundint sobre la menopausa. En la càpsula d'avui parlarem dels símptomes típics que teniu les dones quan arriba a aquesta etapa de la vostra vida. Com sempre, Doncs, com veieu, tenim molta teca, molta informació en la primera part, així que comencem! En aquest matí de divendres en Rafafel corbí, bon dia a Rafel. Doncs molt bon dia, molt benvingut. Novembre fresquet, com tu deies. un Novembre que està entre l'hivern i, i l'estiu, i la tardor. I no se'n molt bé on A vegades calent, a vegades fred. Sí, últimament fred, eh? Últimament sí. Força que... fred. Força sobretot fred. avui. Sobretot avui és el dia que s'ha notat una mica més, eh? Normalment... En Sí, doncs sí, la veritat és que sí. Ara fa una setmana també va fer força fred, no tant com avui, eh? Però... I en Vicent en comentava que ell estava content perquè a ell li agrada el fred. No sé si en Rafael Corbit també li caloreta. A mi m'agrada el fred, que és una mica que tinc, però no, no, no, no, a mi no m'agrada gens. No, no m'agrada, no. no. Jo sóc d'estiu i de 40 graus. Tot i això m'hi acostumo, eh? Sí, quin remei, no? Tampoc hi ha res que, que passa que avui quan és arribant no sabia jo si és que t'havies fet vell de cop o és que tenies les celles glaçades de fred que vell. Eh? <ríe> en fi, com veieu, doncs, en Rafael l'altra cara del monet, eh? Més calor, prefereix el calor que no pas la fred. I amb què comencem avui? Doncs anem parlant del Consell Comarcal, els dos Consells Comarcals del nostre Empordà, el de l'Alt i el del Baix, que han presentat una marca conjunta que es diu Jo Sóc Empordà. L'objectiu dels ENS Comarcals és sumar esforços per posar en valor la cultura, el patrimoni o la geografia que els uneix i fer pinya per potenciar un territori únic. La marca Jo Sóc Empordà no és només turística, sinó que hi tenen cabuda tots els sectors, activitats i projectes arrelats al territori i que treballin amb estàndards com la qualitat o la sostenibilitat. Per tal de sumar adhesions, s'ha creat un lloc web on empreses i particulars podran donar-se d'alta de la marca per rebre informació i material corporatiu, si és precís. La presentació de la campanya Jo sóc Empordà s'ha fet aquest dijous a l'Espiter de Torroella de Montgrí amb la majoria d'actors implicats i ha finalitzat amb un refrigeri amb productes de proximitat a càrrec de la cuina de l'Empordan. Bé, informar informat a través de la nostra plana web. Per cert, que recordar a la gent doncs, que si vol estar ben informada que es doni d'alta la nostra plana web a www.radiopelafrugit.cat a través de la plana o a través de, de no sé, del mòbil, de la tauleta, de, de tot això que... Qualsevol que dispositiu. Que tot el fa servir. Sí, sí. De, qualsevol. Es poden donar d'alta doncs, allà i rebran les notificacions, per tant, doncs, seran dels primers en assabentar-se de tot allò que, que passi a la nostra vila quan nosaltres ho actualitzem a... El, a la nostra pàgina web. Fins i tot si teniu l'Alexa aquella, no? Diu, pont més ràdio Palafrugell, Alexa. Sí, no sé sí. si ho fa. No, home, suposo que, espero que sí. Home, l'hi diu, <laughs> si ho fossin tots, tot. Cosa. Si fa tot, això és el que té. Uh, va haver un petit incendi a Palafrugell, que, que es va cremar? No gaire cosa, per sort, eh? Una cuina elèctrica va causar un incendi en un domicili de Palafrugell. Els fets van tenir lloc als pisos coneguts com a aniversari al barri Bérez podíem dir del carrer Ample, allà els pisos aquells que queden just davant de de l'estadi municipal de Josep Plaia Arbonès. Segons ens informava la policia local de Palafrugell, no es van haver de lamentar ferits. Al lloc dels fets s'hi doncs, van desplaçar dos camions de bombers, tres cotxes de policia local i també un dels Mossos d'Esquadra. L'avís va arribar a la policia local cap a la una del mitdia i en pocs minuts doncs, hem de dir que el foc va ser extingit i, com dèiem, més enllà dels desperfectes materials que va causar aquest incendi que va haver en aquesta cuina elèctrica d'un dels pisos aniversari, doncs no s'ha lamentar cap víctima. <fixi> Parlem de Santa Cristina d'Aro. Aquesta població veïna nostra ens queda una mica més eh, cap, a, cap a migdia, però bé, ja hi passem ben sovint com cap a Girona. El govern de Santa Cristina no toca ni l'IBI ni les escombraries pel 2020. Oh, que vacus! El ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va aprovar provisionalment les ordenances fiscals del 2020 amb pocs canvis substancials. De fet, les taxes més importants, com són l'IBI, les escombraries i l'impost sobre els vehicles, no es toquen. El govern cristinenc, ha fet modificacions per adaptar algunes taxes a la situació econòmica actual i actualitzant-les al nivell de vida. En total són 30 modificacions a un total de 15 atributs respecte a les d'aquest any i molts canvis són per facilitar l'accés a subvencions. En aquestes ordenances també es, priori, es prioritza estar empadronat al municipi. En concret, afecta les taxes relacionades amb els serveis de recollida d'escombraries, Escola Bressol i Escola Municipal de Música. S'actualitzen els Diversos tributs als ingressos de la unitat familiar per optar a bonificacions tenint en compte l'indicador català i es potencien mesures contra el canvi climàtic amb l'ús dels vehicles elèctrics i dels captadors solars. Algunes taxes també es veuen incrementades, com la de l'ús comercial de l'espai Ridaura, la retirada de cotxes per la grua, el cost de recollir i sacrificar animals o el servei de treballadora familiar. Des de l'oposició han retret el govern que no s'hagi fet cap debat previ a l'aprovació de les ordenances per poder-les treballar de forma conjunta. Aprofitant que les ordenances eliminen l'abonament de la piscina municipal que estava mal cal calculat des de l'oposició, han demanat un reglament de funcionament. El govern cristinenc ha aprovat aquestes ordenances amb el vot de tots els regidors de l'Ajuntament, excepte el portaveu de Ciutadans, que hi ja ha votat en contra. Parlant de Ciutadans, saps que avui és l'aniversari de dues coses que gairebé ningú els hi fa cas? No. Doncs el 15 de novembre del 66 es va inaugurar Televisió Espanyola el segon canal, el que coneixíem com UHF, que no mira gairebé ningú, i avui és l'aniversari de, de l'Albert Rivera, que tampoc li fa cas ningú ja. O sigui que... No, ja ha quedat una miqueta... Bueno, encara està per allà pulvolant, però ha quedat una miqueta... Quedarà més aviat, no? L'oblito una miqueta políticament parlant. Eh? Molt bé, doncs el felicitem des d'aquí. La... El, que, el que també és un aniversari i trista, per cert, és uh, l'assassinat que va haver-hi fa 11 anys aquí a Palafrugell, el que és el popular, uh, el pàrquing uh, d'aquell crim absacrable de la botiguera de Palafrugell, la Montse Sánchez. Uh -huh. uh, I, de fet, Palafrugell doncs, no oblida a Montse Sánchez, d'aquesta botiguera que va morir assassinada a Punyalades ara fa 11 anys i, com cada 13 de novembre, des del crim, doncs, aquest dimecres, la família i els amics i una representació municipal, després d'una missa vespertina a quarts de nou, l'hora que la van matar, a l'entrada del pàrquing del Casal, van fer una ofrena floral al monòlit que recorda la víctima d'un crim sense mòbil clar del, qual, del que són més difícils de resoldre. Els Mossos tampoc obliden el cas de la botiguera de Palafrugell i avancen a partir de la pista més clara el rastre de sang que la deixar a la paret del safreig del carrer Ample on també va ser trobada la bossa de mà de la víctima. Sang amb cromosoma Y, és a dir, eh, masculina, i en el seu moment però no es va poder trobar cap coincidència amb l'entorn de, de la víctima ni amb cap, doncs, eh, dels, eh, de persones que podien doncs, donar el perfil d'assassí. Però els Mossos d'Esquadra de, no es donen per vençuts, encara que sembli que el temps els juga a, juga a favor del criminal. Estan acotant la procedència geogràfica i el possible llinatge del superstit dels sospitós a través d'unes complexes proves genètiques a partir de la mostra de sang recollida que presenta almenys dos al·lels característiques característics que el fan singular la investigació en aquest sentit doncs, és optimista i també els familiars de la víctima que agraeixen que el cas estigui encara actiu en l'aspecte policial i que el jutjat de la Bisbal d'Empordà no hagi decidit arxivar la causa. Hem d'explicar per últim que en els darrers mesos els Mossos d'Esquadra han resolt casos de crims perpetrats fa més de 10 anys així que hi ha ja, un bri d'esperança que es pugui doncs, trobar qui va ser l'autor d'aquesta tragèdia els que investiguen els crims no descansen mai per tant, que no estigui tranquil la persona que ho va cometre, que un dia un altre això se sabrà. La Junta Electoral dur l'alcalde de Torruella de Montgrí a la Fiscalia per les pancartes, sembla que últimament estan molt sobre sobre els alcaldes, el president de la Generalitat etc també amb aquest tema. Sí, han obert la via judicial contra l'alcalde de Torruella de Montgrí per mantenir les pancartes a favor dels presos i els llaços grocs a la façana de l'Ajuntament per quan van haver-hi les eleccions del passat diumenge de 10 de novembre, ho, faran, eh, ho fa arran eh, precisament d'una denúncia presentada pel grup de Ciutadans. L'acord de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d'Empordà subratlla que les fotografies que acompanyen la denúncia evidencien que el govern municipal no va complir l'acord que li requeria expressament la retirada de símbols partidistes. Per això, la Junta Electoral de Zona envia el cas a la Fiscalia de Girona perquè investigui si l'alcalde, Jordi Colomí, ha comès un delicte de desobediència. Doncs a veure què passa amb aquest eh, tema, i el seguirem atentament, tantament. Eh, parlem ara mateix d'una presentació d'un tema que és general de la Costa Brava, reserva de la biosfera per la UNESCO, tota la Costa Brava? Sí, des de, podríem dir que és, fins a Lloret de Mar, o des de Portbou, no? Ja començant per tot. Sí, sí, des de dalt. De uh -huh. doncs, eh, hem d'explicar que aquest projecte s'està doncs, eh, treballant des de fa uns quants mesos, des de la Diputació, que doncs, vol aconseguir que la Costa Brava rebi aquest reconeixement per part de la UNESCO. La jornada va tenir lloc dimecres i va servir per fer públic tot el que s'ha recollit durant el procés participatiu. Des de la Diputació valoren molt positivament tot aquest eh, procés de participació. Així, aquesta primera fase ha servit per determinar el pla d'acció que s'estructura en tots àmbits temàtics que tenen una seixantena d'objectius estratègics. Un pla que està pensat a 10 anys vista, per tant, com ens destacava Marc Marí a Ràdio Palafrugell, el cap de Medi Ambient de la Diputació, encara aquest pla es troba en una frase embrionària. Un fet, però, que per Marí servirà que, que quan el document arribi a la UNESCO tingui més probabilitat de ser acceptat. Marc Marí també destacava a Ràdio Palafrugell que entre els 12 àmbits temàtics n'hi ha un enfocat en el creixement i desenvolupament del territori és a dir, que també es té en compte les problemàtiques que en els darrers mesos hi ha hagut en les construccions al litoral que sembla que han tornat a florir així doncs, aquest dimecres passat el Museu del Suru va acollir la presentació d'aquest projecte per tal que la UNESCO reconegui la Costa Brava com a reserva de la biosfera, un projecte a llarg termini i que seguirem la seva evolució des de Ràdio Palafrugell, també us convidem doncs, a que visiteu radiopalafrugell.cat i entreu en aquesta notícia així podeu escoltar les paraules del cap de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Marc Marí, que ens deixava doncs, a Ràdio Palafrugell, un seguit de declaracions. Doncs molt bé, el fui fa 87 anys que neixia aquesta dona. Tu ets massa jove. Nascut, eh? Digues? Tu tampoc havies nascut, eh? va néixer ella No no no no no, no, no. ens vam conèixer més tard! <laughs> Felicitem a la Peto i a la Clarca per el seu aniversari 87 Tacos i encara l'any passat va treure alguna cosa. Uh, guardem, guardonem Tossa i Pals. Guardonen Tossa i ah, Pals. Exacte. Va, sí, ha em no. pensava que parlaves d'un partit polític. Guardonem Tossa. Què <ríe> <No, ríe> no. els hi eh, <ríe> hem fet? Quasi. Aviam. Els municipis de Tossa de Mar i Pals van ser guardonats ahir amb la bandera verda de Covidrio pels resultats obtinguts en el reciclatge de vidre aquest passat estiu. Dels 19 municipis turístics de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona, que van participar en el concurs d'ECOVIDrio, Tossa de Mar i Pals han quedat els primers en haver aconseguit incrementar el reciclatge de vidre respecte de l'estiu anterior, en un 57% en el cas de Tossa i un 40% en el cas de Pals. En l'acte de lliurament dels guardons, que es va celebrar hotel, a l'Hotel Ultònia de Girona, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, va destacar la tasca exemplar duta a terme pels dos ajuntaments girones. Això és el que voldria per a tots els municipis de Catalunya. Si fos així, l'agència ja podria plegar, va manifestar tost en aquesta presentació i un cop acabat l'acte, el propi tost doncs, va indicar que no s'ha no previst cap aportació extraordinària als municipis turístics i va recordar les línies d'ajut existents en relació amb la millora de les deixalleries i el foment de la recollida selectiva. Afirmava que han de fer entendre el món local i els veïns que cal pagar el cost just del servei Déu-n'hi-do doncs el vidre eh? com, com va Ui, quan, ja. quan jo era jove el vidre ens l'emportàvem a tot arreu tot era vidre, ara tot és plàstic Sí, no sé mm. què és pitjor Què és pitjor? El, el vidre l'aprofitàvem sempre sí. per anar a buscar la llet i per anar a buscar-ho tot Uh, la campanya gastronòmica desniu uh, que és la campanya per excel·lència per a la Brugell, uh, que ha superat els 300 menús, tot i això em penso que l'any passat se'n van servir menys, no? Efectivament, després d'aquest lleuger descens que va patir l'any anterior i que va fer quedar-se per sota dels 300 menús doncs en guany els, els nous restaurants participants han servit prop de 320 menús Aquest, uh, aquests resultats mostren la bona acceptació d'aquest plat típicament genuï de la cuina més autòctona en aquesta 22 edició, els restaurants que han ofert aquest plat emblemàtic de la cuina local han estat el restaurant L'Arc, la Xicra i el Pai Raïm de Palafrugell, de Calella hi, ha, hi havia el restaurant el Balcó de Calella i per part dels restaurants de Llafranc hi havia el restaurant Llafranc, el restaurant Hotel Casa Mar, La Blanca i el Terrassa Terra Mar. Per últim també Tamariu hi havia doncs es podia degustar aquest plat típic palafrugellenc en el Clot dels Mussols. Així doncs, durant les pocs de més de tres setmanes que ha durat aquesta campanya gastronòmica al voltant d'aquest plat tradicional de Palafrugell, s'ha doncs, pogut tornar a superar aquesta xifra de 300 menús. I després de parlar de menjar, parlem de vi, perquè el cap de setmana del vi de pagès dedicat a la fruita, a Calonja, el vi de pagès, que és el millor que hi ha. El raïm és el fruit insignia dels camps de Calonja, però també donen, per exemple, préssecs, cireres o olives. Els protagonistes del cap de setmana del vi de pagès de Calonja d'aquest any seran els fruiters i la fruita de sacà que tradicionalment produeixen els masos del poble. D'aquesta manera, el públic podrà conèixer aquest cap de setmana totes les varietats tradicionals de fruiters que hi ha al Pla de Calonja, les tècniques de poda i la feina que s'està fent des de la Fundació Remensa 21 per mantenir aquestes varietats de fruiters i de raïms en un temps en què el que es valora cada vegada més és el producte de proximitat. Els actes comencen avui mateix amb una xerrada sobre varietats tradicionals de fruiters i raïms als peus de les Gavarres. Demà dissabte serà el dia amb més activitats amb un taller de cuina i de poda de fruiters al Mas Molla. Tot seguit es caminarà del Mas Molla fins al Mas Pont Joan. A la tarda de dissabte, una xerrada sobre vida pressa pressec clourà la jornada. L'equip d'investigació del celler de Can Roca, amb el seu sommelier, Dani Martínez, al capdavant han desenvolupat aquesta beguda a partir de pressecs calungins del Mas Molla. Préssecs calungins, eh? Vi uh -huh. de pressecs calungins. Això sí que no, no ho sabíem, eh? L'última jornada serà diumenge i comptarà amb una caminada popular per les plantacions de fruiters del municipi per fer-la més amena i i hi haurà, a més a més, un concurs de fotografia amb imatges de fruites que s'hauran de fer durant tot el trajecte. Jo l'únic que sabia és que després de veure molt de vi sempre fas el préssec, però que es <laughs> fes sí, eh? préssec del vi això ja no... Ai, que es fes préssec del vi, que es fes vi del préssec, no sabia. Quin no. gust deu tenir, això? No ho sé, ho, mira, ens hi podem deixar caure aquest cap de setmana i així el podem, podem provar. Escolta, ja podem... No has dit comença avui, doncs vinga, va, sí, però ja estàs triant. Això del vi de préssec serà demà. Am, de <laughs> parlant de vins, uh, mira li podíem haver demanat amb en Jordi que ens va venir a veure la, sí. la, la, la darrera generació de Can Grau doncs, si ell en té, David Préssac doncs no? uh, hauria estat bé, no, no, no ens havíem fixat en aquesta notícia, eh? uh, segurament sí, tenen més de 12.000 referències com ara escoltarem uh -huh. i per tant doncs, segurament tenen alguna referència en aquest sentit uh, a través de les xarxes socials i de la, de la televisió doncs, aquesta setmana i aquests darrers dies doncs, hem pogut veure que l'empresa familiar de Palafrugell doncs, han gutunsies molt molt moguts i per aquest motiu doncs eh, hem convidat als estudis de Ràdio Palafragel el gerent químic i anòlog de Vins i Grau Jordi Grau. Bon dia. Bon dia. Bien, doncs farem un repàs eh, una setmana que han tingut podiem dir mogudeta, perquè com veureu doncs, han tingut molts actes que ens explicaran i moltes eh, notícies que, que ens portarà en Jordi Grau i li preguntava abans no sé si tota la setmana són així no, no, no totes, aquesta ha sigut molt molt mogudeta i distreta sí, sí. Uh, doncs uh, comentarem aquesta aquesta setmana que han tingut així mogudeta des de 20 i licor grau mogudeta i positiva eh? perquè sí, sí, al final no, tot sí, són bones sí, notícies i tant, i tant, i tant, i tant. tots aquests canvis doncs, que hem anat comentant no? des de que es va fundar el 1977 fins actualment, el 2019 doncs també estan veient els seus fruits, any rere any doncs anem veient no? que que Bins i cols Grau doncs, rep algun reconeixement, estan en els mitjans de comunicació, se'n parla, i aquesta setmana, com dèiem, a l'inici d'aquesta conversa, doncs, eh, han tingut una setmana doncs, on han presentat algunes novetats i també, doncs, han rebut algun reconeixement. Uh, si et sembla, comencem des de lo més... Uh... Bueno, comencem per aquest reconeixement, mm. va, que és el que va fer a mi despertar i dir va, posem-nos en contacte amb ell i el, i el convidem. Uh, vau rebre un reconeixement ara fa una setmana, eh? Sí, el, el dilluns passat, uh, bueno, fa, sí, fa una setmana, mm -hmm. a Madrid és un organisme internacional que és International Wine Challenge i llavors hi ha la... La delegació d'Espanya uh -huh. i, i llavors ells es reuneixen des de Londres i des de Madrid i donen uns premis segons diferents categories i nosaltres estàvem nominats com a millor botiga de vins eh, millor botiga especialitzada i érem tres, tres nominats més, tres finalistes i bé, vam anar a Madrid a la, a la gala d'Hotel Palace uh -huh. i bueno, vam tenir la, la sort no?, i l'honor de que ens donessin el, el premi molt contents Uh, Alan Detue eh, que això els atorga aquests premis a latern International Wine Challenge. Uh, què significa? És, és, un, vull dir, és una estructura doncs, important, aquesta, Home, és una organ acadèmia a, a nivell internacional que té molt, molt de renom. Hi ha grans Master of Wines, eh, gent molt, molt reconeguda. I el interessant també és que l'opositiu és que és un premi del, del mateix dels especialistes no? i que mm -hmm. això està molt bé, perquè són gent que, que hi enté molt i que han voltat i, i que saben del que estan parlant no? i quan, quan ells et donen o, o et distingeixen amb un, amb un premi doncs vol dir que realment eh, és, és més difícil d'obtenir no sé si perquè sí. són més exigents no? Sí, sí, no és al final un, un gent externa no? que no està dins del món del vi, que poder, doncs, pot valorar altres factors i en aquest cas hi si és gent del propi sector, propi sector doncs, sí, doncs sí. sempre I a més una gala molt ben organitzada ningú sabia res de qui de qui eren els guanyadors. No, no de... ho sabíeu. No, no ho, sabíem, no? No ho de manera que eh, clar, vas estar en tensió fins al final, no? I, I això està molt bé, també, no? Que de vegades, moltes vegades, eh, ja ho saps abans i ja és diferent, no? Es trenca mica mm -hmm. la màgia i clar, hi havia diferents premis de diferents categories, ningú sabia, no? Llavors això es notava, doncs, amb la reacció de la gent, no? Que eh, estàs... Bueno, Ara una emoció molt, molt forta. Clar, en el moment de rebre el premi, no sé si vau haver fet algun tipus de de discurs o alguna cosa sempre doncs és, és, és ja, ja. més natural no podem dir ja, ja. malgrat bueno, que puguis portar cop, preparat en aquest cop no, no, no ens ho han parlar però bueno sempre tens pensat alguna cosa no? Si, si dir alguna cosa. molt bé eh, doncs aquest és un dels reconeixements que al final doncs, també fa que la tasca que, que aneu fent dia a dia que doncs poder en algun moment diguis ostres, segur que, que val la pena invertir tantes hores, doncs al final aquests reconeixements també doncs, uh, són una miqueta una empenta més no? per, per continuar treballant d'aquesta manera Sí, no, està clar, evidentment és, un, és una desperona, no? A seguir millorant i bueno, sempre mm -hmm. nosaltres anem fent millores, no? Ara, mm -hmm. abans parlàvem d'això a la botiga online, també hem posat un magatzem robotitzat uh, també que és algo cosa molt movidora, no? Intentant adaptar se i buscant millores, no? motetss han robotitzat ens doncs ens prepara la botelleria eh, degut d'ampolles sueles sí. degut a la, a la demanda creixent d'online de, de que compren no compren tant per caixa sinó que és més variat el, la botelleria que compren doncs, eh, ens ajuda molt són més eficients més ràpids i també ens evita evitar errors i també a la botiga una altra millora hem posat etiquetes electròniques uh -huh. i també donem informació al client, posem les puntuacions dels diferents crítics, com Penyint, com Parker, i també marquem si és un bi ecològic, un vi bi biodinàmic, un vi bi sense intervenció d'aquests que diuen naturals. Uh -huh. I també aquestes etiquetes tenen un chip NFC, de manera que nosaltres apropem el dispositiu mòbil sí. i se'ns obre la informació de, del vi. A la pàgina d'internet on hi ha la informació del vi. Això va bé per la gent que per exemple, no? com jo, no, no en té molta idea, no sap ben, ben, més o menys el que li agrada, que això ja, ja és molt, però que poder, doncs, això, va a algun eh, lloc, algun sopar, i, i portar algun vinet així una miqueta maco, eh, això va bé per aquest tipus de persones, no? La gent, de vegades, quan veu tant de referències, queda, queda una mica no? perdut, no? Nosaltres sempre recomanem que que es deixin assessorar no? tenim anòlegs, mm. tenim, tenim sommeliers a la botiga doncs especialment per la gent, per ajudar-los no? per aconsellar, però sí que és veritat alguna persona que dirà de més ell, ell recorre els passadissos i, i bueno, tafanejar una mica sí. i ja informar-se, doncs això és una bona eina no? a part també tenim uns quioscos que, que busquen el vi i els hi diuen tastar a la botiga i també mostren aquesta, aquesta informació mm. són uns quioscos multimèdia, uns panells que també els hi mostra tota la informació del vi doncs ja ho sabeu dir, si teniu una miqueta de por quan heu escoltat 12.000 referències bé, és que em perdré ja no sé per on començar doncs D una banda teniu doncs, persones allà que us podran ajudar i de l'altra donc si voleu fer-ho més de formas doncs, individual si teniu més temps i voleu doncs perdre's una miqueta per per la botiga de, de vin cors grau doncs podeu anar amb al vostre dispositiu mòbil i donc allà també us aniran explicant eh, a través d'aquesta innovació tecnològica donc eh, quines característiques presenta cada cada vi que, que tenen en la botiga sí. donc Jordi hem comentat això hem comentat algunes de les novetats, i seguim amb novetats, uh, si et sembla, i és que, doncs, uh, heu presentat fa uns dies un, un nou vi. Sí, hem presentat uh, un vi uh, a l'Empordà, un vi de, de, de les millors finques de la zona de Can Many, uh, ens l'elabora Vinyes d'Oliverdots, uh -huh. a casa coberta i la seva filla, i ve buscar una mica l'excel·lència en aquests vins tan, tan concentrats...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 Eh, és, és negre o tenint les, sí, varietes, sí, totes és, les és varietats negre, és negre sí. sí, fet de vinyes velles de carinyana uh -huh. i llavors hi ha una punta de, de garnatge i de cirà, sobretot carinyana vella uh -huh. molt bé, doncs aquesta aquesta nova adquisició aquesta nova referència, flor d'Empordà de, que ja, ja es pot trobar, no? encara o no, no? no. l'hem de deixar reposar una mica en ampolla D'acord. Doncs, sí, sí. a... no, doncs... va, va sortir per veure per la presentació que sí. en parlarem, suposo el vam treu una mica abans per la, per la presentació però ara encara està reposant per acabar-se definant ampolla perquè fa poc que, que està embotellat mm -hmm. doncs uh, us haureu d'esperar una miqueta per, mm. per poder-lo provar però sí que va haver-hi aquesta presentació com tu deies mm -hmm. i doncs, també va, va haver-hi doncs, una, una persona doncs, uh, molt coneguda eh, en aquest cas mm -hmm. del món de la, de la música mm -hmm. i doncs que si heu, si heu estat mirant la televisió en aquestes últimes setmanes poder, heu caçat un dels anuncis en el que, en el que hi surt uh, estem parlant de Sergadama sí, sí, mm -hmm. sí. doncs bé, des de temps que, que es volia fer un anunci no? això va ser una, una idea de, de la meva mare, és mm -hmm. una empresa familiar ja, ja ho sabeu i la meva mare sempre és molt inquieta en aquestes coses i va voler fer un anunci no? vam buscar dels millors publicistes i llavors buscàvem el tema de com fer-ho no? Sergio Dalma és una persona molt propera i que, que des de fa poc viu viu per la zona i ens havia visitat alguna vegada mm -hmm. i es va agradar molt el seu tarannà i, i, i com és i una persona que, que està ben vista arreu, no? que no té connotacions de, de cap tipus i que és una persona que, que cau bé molta gent i que mm -hmm. és un, un cantant elegant, vull dir una imatge que s'identifica molt amb el que nosaltres volíem així és que el meu mare li va proposar al publicit de per què no fem amb en Sergio Dalma i bueno, hi va sortir els anuncis que heu, no sé si heu vist alguns jo he vist un, jo he vist un el dos Tufins m'han dit que n'hi ha un altre aquest encara no l'he vist un altre, un altre hi dos. Doncs uh, estigueu tens uh, sí. si, si esteu mirant la televisió uh, de I la, quan. I la idea és que, bueno, la no s explica que si compres el vi a Groundline uh, pot ser que portem el vi, evidentment uh -huh. és, i pot ser que portem el Sergio Dalma a casa a temps. Hi ha un concurs de tota la gent que participa i llavors en Sergio amb el seu equip doncs triaran on te van a fer un miniconcert. Doncs uh, mira, ja sabeu, eh? Uh, és una un bon regal de, de, doncs ara que venen aquestes dates una miqueta doncs, eh, on els regals doncs, són, són, eh, són habituals doncs, eh, des de 20.5 graus s'ofereix aquesta possibilitat amb, aquesta, amb aquest concurs, així que ja sabeu, si, si voleu, doncs participeu-hi eh, eh, i doncs podeu eh, tenir en Sergi podeu optar, eh, optar, optar podem, sí, a sí, sí, obtenir sí. No en Sergi en petit comitè eh. de, per, per intentar-ho s'ha de participar sí, sí, això és com la loteria, eh, sí, hi ha sí, gent sí, que potser. no es queixa que no em toca, bueno no si no doncs eh? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> aquesta és una de les novetats que, que presenten des de Vins i Licors Grau i acabarem de fer aquest repàs eh, aquesta setmana amb un acte que precisament vau tenir, vau tenir ahir, eh, ahir, dia 13 de, de novembre. Bé, bueno, abans, abans eh, lligat amb l'anunci la, de, d'en Sergio Dalba, ell va fer una presentació a Madrid del seu disc uh -huh.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 i, i jo explicava uh, els diferents vins. Per exemple, la primera era una cançó, la cançó, el single que que es diu Dona, uh -huh. que era una cançó molt fresca, molt dedicada a les dones, vam posar un vi molt aromàtic, blanc, doncs amb perfil també femení, no? I buscàvem aquesta simbiosi entre, entre les cançons i els vins. I va sent aquí on te vam presentar el, el Flor d'Empordà, uh, que era un dels vins que meridàvem amb les cançons d'en Sergio. Uh, vam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 i la veritat és que va, va quedar molt molt a me. Jo crec que els hi, els ibara d'altres tot més va, els va, va encantar doncs poder estar també presentant el disc de Sergio Dalma i dels nostres dins. Mm -hmm. És que ara quan ens parlaven de l'anunci ens estava buscant eh, el del disc perquè ens sonava que que havia tret un i i està intentant buscar eh, això per, per explicar-ho, però com que no ho he trobat, dic, bueno, saltem-ho, però bé, bueno, ben tret aquí Jordi, va mm -hmm. ens aquí un cop de mà. I, I ara sí, no? crec que ho podem comentar la darrere d'aquestes activitats que, que heu tingut aquesta setmana Bé, eh, sí, ahir vam fer un tast de... amb dos personatges penso que, que molt vigents, actuals i, i claus no? No, en el present de, del priorat són dos elaboradors eh, René Barbier i Sara Pérez uh -huh. ells són fills també d'elaboradors també molt cèlebres, com René Barbier-Para i José Luis Pérez i, i bueno, ells eh, una mica són els hereus i testimonis en primera persona del ressorgir del, del Priorat, no? d'aquell passat, i, i són personatges claus d'ara de, del present. Estan, crec que són dels elaboradors amb, amb més nom i amb més eh, projecció de, que hi ha actualment al Priorat. I, per tant, també són el futur doncs, que, que ens apararà doncs, que el que faran, jo crec que molt del que es farà el priorat i la viticultura i enologia catalana doncs, passarà una mica per a dos, no? mm -hmm. són unes figures molt rellevants. Al final veiem eh, que també és eh, tan important és treballar doncs, poder més de, de portes endins, eh? però també intentar doncs, exterioritzar no? tot això que, que feu doncs, a les botigues i als magatzems i doncs, exterioritzar-ho també en persones, doncs, o bé siguin del món del vi o que puguin també representar no? els valors que vosaltres eh, defenseu. Mm. És important també que es puguin explicar, no? I la gent que, que té coses a dir, com ells dos, que tenen moltes coses a dir sí. i explicar, perquè doncs ens expliquin eh, qui són i què fan. No tant el vi, que, que és molt important, evidentment, és la part central, no? Sí. Però, però sí que els projectes de vida no? que tenen i, i com això es transmet al el vi. Al final, el vi eh, moltes vegades és un reflex de la persona que l'elabora, no? i i escoltant eh, el que, que t'expliquen, doncs entens el perquè de, de moltes coses, no? I, I de vegades, quan estàs provant un vi, veus la persona que hi ha darrere i, i notes les vivències que t'han explicat, no? Mm -hmm. I ells dos, precisament, són dues persones que, que bueno, que tenen aquesta connotació de, de moltes coses per explicar, no? I, i és, és molt interessant. Mm -hmm. I alhora, doncs, que la gent ho pugui veure, no? Que ho pugui escoltar i que ho pugui tastar amb l'auditori que vam fer, aquest ara també fa dos anys, uh -huh. que tenim al, al soterrani, doncs un auditori doncs, dedicat a això, eh, a divulgar vi, a divulgar cultura del vi i que donar molta veu a la gent que, que té coses a dir, no? I amb aquesta, amb aquesta ambició doncs, uh -huh. és eh, el, que, el que volem transmetre. Doncs com veieu, l'actualitat de, de, de vins i licors grau que doncs, ha assentat bona part d'aquesta conversa que hem mantingut avui amb Jordi Grau, químic i enòleg i ajunt a la gerència d'aquesta empresa Palafrugilenca. però també hem fet una petita pinzellada eh, per als inicis de vins i licors grau i com ha arribat doncs, a ser el que és avui en dia que doncs, segons Jordi Roca podríem catalogar-la com la... Josep, Josep, Josep Roca sí. el sommelier de, del celler de Can Roca doncs, sí, sí, sí, sí. Eh podíem catalogar-la com la botiga més més gran de, del món de, de vins, per tant doncs, eh, nosaltres eh, que agraïm avui en, en Jordi Grau que hagi estat aquí al estudis de Ràdio Palafrugell i ens hagi doncs, fet aquest, aquest repart de l'actualitat i doncs, us tornarem a convidar eh, en els propers mesos quan doncs, puguem ja començar a parlar dels projectes que teniu ja al Bé, cap. Sempre, no? sempre anem, anem pensant coses o, o, o tastos, a events mm -hmm. o, o bueno, diferents projectes, no? Sempre s'ha d'anar a rodar. I tant. Doncs eh, aquí nosaltres estarem amb les portes obertes perquè doncs ens els vingueu a explicar, moltes gràcies moltes, Jordi gràcies a vosaltres Aquesta entrevista amb Jordi Grau, de Vins i Grau, i doncs, aquesta actualitat que doncs, ha vingut marcada aquesta setmana doncs, per aquests premis que han rebut, i també doncs, amb aquesta col·laboració amb el cantant Sergio Dalma i d'altres notes que ens ha comentat en aquesta entrevista. Doncs A continuació, tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per saludar en Josep Pascual. Bon dia. Hola, bon dia.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 Doncs eh, aquest any que no ha passat, tot i que doncs, també aquest estiu s'ha allargat molt i hem tingut doncs, bones temperatures fins fa ben, ben poc per tant, eh, no, no és que el, el trobem a faltar aquesta calor doncs, eh, at típica d'aquests dies. I nosaltress doncs, agraïm una vegada més que ens hagis atès i ens retrobem dit bon cap de setmana. Perfecte i va bentencióu. Una visió meteorològica per aquest cap de setmana que una vegada més ens ha arribat de la mà d'en Josep Pasqual i nosaltres ens acomiadem momentàniament per uns instants, us deixem en quatre consells publicitaris i de seguida tornem amb la segona edició d'aquesta càpsula que vam estrenar la setmana passada al voltant de la menopausa amb la Carla Romagosa avui els símptomes i les fases no marxeu gaire lluny que tornem de seguida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 Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Tornem de la pausa publicitària i en aquest espai de l'hora del peix fregit doncs un divendres més tornem a saludar a la Carla Rumagosa que tenim aquí amb nosaltres per doncs, continuar amb aquesta secció que vam encetar la setmana passada al voltant de la menopausa i de com doncs us intentarem ella sobretot doncs, ajudar a sentir-vos millor. Bon dia Carla. Hola, bon dia. Gràcies per novament visitar Ràdio Palafrugell i avui, així com la setmana passada doncs, vam fer com una mirada en general no? del que aniríem parlant al llarg d'aquestes setmanes avui doncs sí que ja ens posarem la mirada ben bé amb els símptomes i les fases que presenta la, la menopausa Sí mm, voldria recordar que, que la menopausa és una etapa més en la vida de, la don de les dones i que suposa el definitiu de la menstruació. Uh -huh. Fins que no han passat 12 mesos eh, consecutius sense regla, no es pot considerar que una dona estigui en, en menopausa. Tot i que hi ha unes fases prèvies que, on ja pot haver-hi molta sintomatologia i que poden resultar incòmodes per a moltes dones, uh -huh. que és la fase de la perimenopausa. Sí. Doncs avui eh, centrarem la mirada en aquests, en aquests... Quan ja sí, definitivament ha arribat la menopausa, no? Ja eh, us heu estat aquests 12 mesos sense tenir la regla i per tant eh, ja sí, ja es pot dir, no? Clarament que, que esteu en, en aquesta fase de, de la vida i que, a nivell general, aquests símptomes que ja tenim quan, quan, quan ja no tenim regla. Doncs els, els símptomes en aquesta... Ja a partir dels 40 anys, com deia... Com... Comença la, la fase del climatèric, que se'n diu, o que inclou doncs, els primers símptomes climatèrics, que és aquesta fase de perimenopausa o premenopausa, com la coneix molta gent, uh -huh. amb, on ja pot aparèixer primer, els primers de simptomatologia i que és comuna a la simptomatologia de la menopausa alerta, que ningú s'espanti perquè no vol, no vol dir que els haguem de tenir tots els símptomes en una dona ni que, ni que totes les dones els hagin de patir recordar mm -hmm. que hi ha moltes dones que no senten absolutament res no passa i d'altres que senten alguna cosa o que va canviant mm -hmm. recordar sempre, sempre, sempre que això és un, un període que és un recorregut que va a uns canvis que es van produint en el nostre interior mm -hmm. i que són físics són fisiològics i psicològics i per tant tot s'ha d'adaptar perquè el cos humà és un tot i tant, cal anar recordant perquè a vegades doncs, eh, bueno, nosaltres sembla la, la mirada aquesta global no? i aquests uh -huh. símptomes que normalment es presenten però que òbviament no vol dir que ni totes eh, hagueu de passar pel mateix ni que doncs eh, moltes de vosaltres poder, no, no en tingueu cap, no? com comentàvem la setmana passada, però sí a nivell general què, quins són eh, doncs, els símptomes? Doncs hi ha ja, eh, l'insomni aquesta cosa de, de potser no tenir problemes per conciliar la son però mm -hmm. llevar-se i quedar-se desperta des de les dues del matí o des de les tres o ja no poder dormir més mm -hmm. és aquesta sensació doncs, de, de bueno, quedar-se amb vella tota la nit i, I aquí la meva gran recomanació seria um, quedar-se al llit descansant, aprendre tècniques de respiració, poder deixar, poder deixar la ment una mica en blanc, no? preparar també l'ambient abans d'anar a dormir, mm -hmm. aquestes coses que ens repeteixen una i una altra vegada, diuen no vigis la tele, no vigis dispositius, dispositius electrònics, deixa el telèfon lluny, sí. no? tingues un ambient agradable a la teva habitació, doncs això és cert. S'ha de tenir en compte això, eh? Perquè, no sé amb qui ho comentàvem una vegada, doncs això, eh? Que, abans d'anar dormir, no, no és gens recomanable, no? Mirar, doncs, el mòbil, estar amb el mòbil al llit, o sigui, intentar, doncs, tenir aquest 10, 15 minuts, minuts abans, doncs, sense mirar cap uh, pantalla, eh? Que, al final, Tal qual. això ajuda a relaxar, perquè, si no, el cervell el tenim activat. Tal qual, sí, sí. Doncs, aquest seria... Un símptoma i una recomanació que I una que recomanació. Can... En tinc més, però ens en podem estendre, si he de cas, un dia més amb, mm. amb l'insomni, no? I Com, però, però, bueno, per qui s'hagi quedat així una mica en ganes, dir, doncs, que, per exemple, doncs, utilitzar llençols en fibres naturals. Hi ha moltes dones que, que suen molt a la nit, mm -hmm. i els fogots que arriben a la nit i, aleshores, és molt incòmode sentir-se doncs, amb, amb els llençols mullats i... i, i i a més s'ha de llevar i canviar-les i encara accentua més insomni i costa clar, més encara clar, clar. conciliar la son una altra vegada doncs, doncs ja dormir amb, amb un espai ventilat amb, un, amb, amb llençols de fibres naturals de cotó, d'allí. Mm -hmm. això són, són coses com bàsiques no? mm -hmm. i també he fet exercicis per relaxar-se abans d'anar a dormir vull dir, no anar a dormir revolucionat ni, ni sopar pesat ni mm -hmm. res d'això angoixa, següent símptoma moltes dones que experimenten atacs d'angoixa i, i, i una angoixa generalitzada no? constant en arribar a la menopausa o en, o en les fases prèvies a mi, jo quan parlo de la menopausa sempre m'agrada parlar de les meves amigues mm. o de les dones que em trobo pel camí que per això vaig escriure el llibre La meva amiga Meno i jo uh -huh. i jo tinc una amiga que ella va tenir un atac d'angoixa molt fort, uns episodis d'angoixa molt forts en l'adolescència i ara que en té 48 li ha tornat a passar durant entre des de l'adolescència fins ara no l'havia passat mai, mai abans mm -hmm. però quina casualitat que li ocorre en els moments de canvi hormonal de transició hormonal no? perquè la menopausa per mi és una, una adolescència al revés sí, no? total, tal qual doncs, doncs bueno, ell experimenta eh, aquesta angoixa I, i, i hi ha moltes altres dones no? doncs, bueno, són senyals que podem anar identificant i que tampoc ens hem de sentir culpables perquè també doncs sentir-te que estàs amb a totes aquestes malalties i coses, no malalties però símptomes mentals ens costa molt d'assumir mm. eh, tendim a sentir-nos culpables no? que estic fent malament soc una persona estranya, soc rara per què em passa? No? doncs potser és simplement un, un desequilibri hormonal mm. i recordem la meva filosofia la importància de sentir-se bé que tot té solució mm -hmm. no? és qüestió de buscar-la assessorada per uns bons professionals mm -hmm. l'altre símptoma serien els cicles menstruals irregulars comença ja en la premenopausa allò que la regla comença a fer el tonto aquesta és una frase que sempre em diuen molt la, la regla ja em fa el tonto sí. ha vingut, no, aquestes dones que passen tres mesos sense regla i es pensen que estan embarassades també n'hi ha, eh? que en aquesta Clar. època la menopausa, el risc d'embaràs existeix eh? però, però, bueno ja, ja comencen, són cicles que s'allarguen o que s'escurcen o que de sobte tenen un sangrat molt abundant i... Són senyals que puguin passar. També durant la, la, la menopausa es pot, es, poden sangrar, es pot sangrar ocasionalment. O sigui, des de l'última regla, creus que és l'última, i al cap de vuit mesos pots tornar a sangrar mm -hmm. i, i, ocasionalment. I és un sangrat ja més marró, és un color diferent. Eh, però si hi ha molt sangrat després d'uns quants mesos de no haver tingut la regla i és una cosa com que vas passant, s'ha d'anar al metge s'ha d'anar un, mm. a, a una consulta perquè tampoc és normal Clar. Òbviament nosaltres estem fent aquí, com hem dit abans eh? aquest repàs general i tampoc vol dir que si ara esteu passant per una època d'insomni tampoc vol dir que ja estigueu en aquest període, poder no, eh? poder esteu angoixats per una altra cosa o poder, poder tenir el, eh, poder dir que no, no, ni, ni volem que us prengueu el peu de les lletres el que diguem, sinó que doncs uh, això ho tingueu en compte no? que no tot és menopausa, no clar, tot és menopausa. Clar, clar, que ara que potser alguna dona ens està escoltant i es pensa, carai, ostres jo fa un mes que no, no dormo bé, mirem-ho tot eh, eh, però si fa un mes que no dorms tens angoixa, eh, tens cicles menstruants irregulars ah, sí, clar, sí. tens fugots i migranyes, per exemple, o ja només que en tinguis tres, fes jo crec que necessites una consulta mèdica Clar, sí, sí, veiem que cada cosa que anem dient, ostres, jo això sí això també, ai, això també doncs, potser sí, no? Però si és un i és un període donc, concret Clar. que ha passat poca ens hem d'alargar Sí, exacte, hem de dir a veure que la menopausa no és una malaltia mm -hmm. no és una malaltia, és una etapa més en la vida de les dones on es podeixen uns canvis que tenen una sèrie de Uh, incomoditats o patologies relacionades uh -huh. d'acord? però la menopausa en si quan arriba amb edat, amb edat normal de la menopausa no s'ha de tractar medicament si no se sent res uh -huh. ara, jo dic que la importància és sentir-se bé i buscar solució perquè si estàs en edat de menopausa i et trobes malament doncs alguna cosa has de fer perquè no pots anar trobant-te malament per la vida doncs uh, fet aquest punt, seguim repassant aquests Va, símptomes següent símptoma, migranyes o mals de cap Bé, bueno, això ja dones que... Jo, per exemple, en el, el meu cas, jo vaig tenir migranyes, no havia tingut mai més i eren realment invalidants. I, i fins que no vaig arribar al tractament que realment els metges em van recomanar i després d'haver provat molta cosa, uh -huh. eh, també sempre eh, guiada per metges, eh, doncs no me les vaig treure sobre, no he tingut mai més. Però sí que va ser una època que, que les vaig patir moltíssim. Uh -huh. L'altre símptoma, va, els fogots eh, n'hem parlat el vertigen mm -hmm. Dones que, que pateixen vertigen de sobte és aquesta cosa com eh, bueno, jo no n'he patit mai però diuen que és molt molt incòmode no? I que és com de mareig no? és com d'estar de de, descol·locat no? desubicat mm -hmm. bueno, potser, potser podríem parlar amb algú, portar algun dia un testimoni mm -hmm. que ens parli de, del vertigem, però quan, quan em parlo amb les dones sí que trobo que que, que, és, que és una situació molt incòmoda i que també és tan invalidant com tenir una migranya que no et permet ni, ni obrir els ulls no? o que t'incòmoda la llum uh -huh. la següent, el següent síntoma és l'atròfia i la sequetat vaginal mira, aquí a mi m'agradaria parlar d'un tema d parlar d'una persona perquè perquè ella em va demanar que ella volia que el seu testimoni se'n parlés i el volia donar, I, i ella és la Mercè. I la Mercè va tenir atròfia vaginal. Porta molts anys casada amb el seu marit, Porta 30 anys casada amb el seu marit. I, i, I bé, ella, doncs, la seva musculatura de la vagina s'ha anat deteriorant i, i, i té molta sacetat, ha provat tota mena de lubricants, mm -hmm. amb, a base de silicones, que el que fan és que li ressequen encara molt més... I, i, i ella té molta dificultat a mantenir relacions sexuals cuitals. I, i s'estimen bueno, molt amb, les, amb el seu home, però, però s'han de redefinir. Mm -hmm. Doncs aquí deixo quet a punt eh, perquè un dia parlem d'aquest tema de l'atrofi i la, la, la sequetat vagi vaginal, perquè bueno, les mucoses es sec, tenim musculatura a la vagina tenim sí. teixits que també envelleixen com ho fa la resta de teixits de l'organisme i per tant no hem d'esperar arribar a la menoposa a descobrir que tenim una vagina i que tenim uns teixits allà que, mm. que existeixen, hem d'estar fortes no només dels braços i les cuixes sinó a, a tot arreu no? i d'aquí doncs els exercicis específics que s'han de fer per arribar fortes aquí amb l'atròfia vaginal, també hi ha una sèrie de tractaments i, i d'opcions per trobar solució. Molt bé, ens puntem això, eh? Perquè són coses que anirem, doncs, un dia poder posar més la mirada amb això o amb allò, coses que anem comentant en aquestes diverses càpsules i que segurament, doncs, donen per fer una càpsula només enfocada, doncs, en aquest cas, amb en l'atròfia. Quan parlem d'atròfia, un últim punt que n'estem referint a que els músculs perden la seva... perden elasticitat eh, els teixits i les parets de la vagina es debiliten mm -hmm. perquè doncs, eh, es debilita la síntesi per dir-ho d'una manera molt senzilla eh, la síntesi del col·làgen llavors perden elasticitat i a més a més doncs, es poden arribar a, a convertir en capes molt finetes i hi ha dones que mm. molt, molt molt i just, just juntament amb que aquestes mucoses com les de tot l'organisme es van assecant igual que passa doncs, amb la ròtula del genoll no? sí. doncs aquestes es van va, va, va assecant doncs produeix molta incomoditat jo he parlat del cas extrem de la Mercè que ella tenia que té dificultats per les relacions sexuals cuitals i han de buscar una altra manera de tenir relacions sexuals amb el seu marit que s'estimen tant i encara es desitgen després mm. de 30 anys de casat però hi ha dones que no tenen l'atròfia vaginal i tenen la secatat vaginal i simplement l'arrossament de les calces els hi molesta molt i per això doncs, doncs, hi ha també una sèrie de solucions com veieu hem eh, de parlar hem de parlar perquè són temes doncs, que també són d'interès segurament de moltes persones i poder, sense que tenir la monopaus eh, hi ha gent que o dones en aquest cas que tenen una sacerdat vaginal que, que els impedeix això o mm. que els hi molesta fins i tot aquest fregament no? de la roba, per tant doncs, són coses que també n'hem d'anar parlant perquè existeixen i si no se'n parla sembla que, que, no, que ningú els pateixi però, però no, eh, tenim casos que, que sí. Eh, seguim, Carla Falta de concentració El cas un dels casos eh, primer és juntament amb la depressió i la irritabilitat els canvis d'estat d'ànim que fan que moltes dones abandonin les seves carreres professionals en aquesta etapa. I aquí jo dic, ei, noies, no, alerta, no, mm -hmm. és una fase, és un període, busqueu la manera de trobar-vos bé, no sou inútils, no és que ja no pugueu fer-ho mai més ni us pugueu concentrar, això no és cert. Mm -hmm. I això, a més a més, arribat a aquest punt, a mi m'agrada sempre parlar que als homes també els hi passa. I que els homes també tenen una cosa que sentiu, una etapa que sentiu diu andropausa, I, i, i si voleu un dia farem la llista mm -hmm. de la sintomatologia dels homes, però pràcticament és idèntica. Val, doncs eh, ens la notem, eh? Hauré de, fer un... Hauré de comprar un altre llibret o una altra agenda per, per amortar aquesta... <susurra> Tindrem aquesta... feina. I tant. El que podem fer és convidar, animar la gent a que ens escrigui per xarxes, no? I, I que digui el que, que els interessa més, jo poden escriure al meu, meu Facebook per mm -hmm. exemple, o al meu Instagram Carla Romagosa i aquí a la, a la ràdio ah, radio, i, tant, també. i fem una espècie de foro, a veure què... què... I tant, si hi ha algun aspecte, doncs, ostres l'altre dia vol comentar això molt per sobre i m'agradaria que aprofundíssiu, mm -hmm. doncs endavant, a través de la ràdio Palafrugell o a través del, de la web de la, de la Carla l'Instagram també, doncs, les nostres xarxes socials, un missatge un comentari en la publicació i nosaltres doncs uh, us farem cas perquè al final doncs uh, si ens esteu escoltant és perquè us interessa i nosaltres doncs estem per això uh, Què més Carla? Doncs mira ara hem parlat doncs d'aquesta primera aquestes dues primeres fases del climateri com he dit el climateri començava ja als 40 anys sí. no? Aproximadament i, I ja hem, passat, hem parlat de la premenopausa, aquesta mateixa sintomatologia simptoma, que es pot produir des dels 2-8 anys abans de la falta de la primera regla, i sí. un cop ja ha faltat la regla, després de 12 mesos, es considera que la dona entra en menopausa. Sí. I què passa aquí? Doncs, doncs seguim amb aquesta mateixa sintomatologia com deia, però fins, a partir d'aquí, durant 10 anys, es considera que la dona està en menopausa. Sí. I a partir d'aquests 10 anys entra en el que se'n diu la postmenopausa, Uh, la primera fase de la postmenopausa que són els deu primers anys i aquí ja comença doncs, a haver els primers símptomes uretrogenitals mm -hmm. mm, doncs es pot produir encara doncs, més deteriorament de la vagina, qui no la tenia doncs, alert aquí d'aquests anys per cuidar-se, per fer-se forta a la menopausa s'ha d'arribar forta física i psicològicament no mm -hmm. ens en oblidem d'això perquè no passin aquestes coses si tu estàs forta, estàs bé i, i et cuides evitaràs moltes coses la prevenció va, va, funciona també de, de, de la propensió de tenir de de infeccions urinàries alteracions cutànies també, molta gent, dones que li apareixen com al·lèrgies a la cara, a la pell el deteriorament progressiu de, de, de la pell i, i de les arrugues i i, en, i després, a partir d'aquests ja han passat aquests 10 anys no? de, de, de menopausa sí. ens hem col·locat a la postmenopausa que són 10 anys següents i estem, entrem en els propers ja 10 anys, que és la, la tardia no? la, sí. la postmenopausa tardia on ja, ja es, tot, totes, totes les dones tenim el risc de patir malalties cardiovasculars i osteoporosi doncs, déu segurament poden moltes... Estar... Els homes també, eh? També. també, home, i tant al final, no, no som... de, també teniu ossos i sí, també teniu no, no hormones no som immortals, eh? no, no, no, no, no. de no. vegades no. ens pensem que nosaltres no ens passen aquestes coses i, i potser perquè no hi ha una simptomotologia tan, tan tan... no és tan abrupta sí, no, i no, no es nota tant al, al final vosaltres doncs, porteu molts anys doncs, això que cada mes us ve la regla i clar, doncs, quan eh, es para o quan comença això a fer el tonto doncs ho eh, noteu de seguida nosaltres com que no tenim doncs, aquesta, eh, aquest eh, sagnat mensual exacte, doncs... no hi ha, no hi ha un, una data per sí, determinar-ho però això no vol dir que sigueu segui, els homes segueixin sent fèrtils perquè l'home pot seguir ejaculant i no ser fèrtil clar. i això mm, sembla que otorgui un superpoder <ríe> <ríe> que, que no és tal però bueno mirem al carrer no? i bé, on de, a veure quants homes de 50 els veus sense panxeta, que no s'ho en excés, mm -hmm. no? Eh... Sí, sí, i tant, i tant, i tant. O quants infarts als homes, també. Mm -hmm. I tant, són aspectes que també, doncs, eh, en bona mesura eh, els homes pateixen, patim, no? Quan mm -hmm. arribem a aquesta edat, poder, no?, tenim aquesta, aquesta percepció molts de nosaltres i pensem que, bueno, això que Aquest, símptomes són coses de, de dones no, de dones. no ens passarà Bé, doncs eh, no, no estiguem tan creguts eh, que també ens arribarà doncs eh, Carla crec que hem, hem repassat tot no? jo Escola, crec avui? que han fet un esquema mm -hmm. clar no? de quines són les fases de, de, del climatèri, de la menopausa i bre, jo només voldria remarcar que que, que, que sou precioses que uh, que som, sou dones, totes les que esteu escoltant, precioses, intel·ligents i sàvies i que heu de treure el màxim partit d'aquesta etapa perquè és una etapa meravellosa, que també anem de parlar d'això un dia. I tant, també que, que tot que... dolent. Exacte, I no, no... i no, és una oportunitat on la dona eh, té l'oportunitat de creixement, d'expansió, de creixement personal, de creativitat, de llibertat i de lideratge. Mm -hmm. Molt bé, doncs ja ho veieu, la Carla sempre amb el seu optimisme, com que és una altra cosa, i d'una altra manera i nosaltres doncs, eh, la convidem fins la setmana que ve i us recordem eh, que si voleu doncs, eh, fer-nos alguna petició o teniu algun comentari a fer doncs, ràdio per també carlaromagosa.com també a través de les xarxes socials de, de la ràdio i a l'Instagram de, de la Carla doncs, Facebook podeu, també sí. i Facebook també ens doncs, doncs, podeu enviar un missatge per aquestes vies i nosaltres doncs, eh, ens el mirarem i tant puguem doncs, us oferirem aquesta aquesta, aquesta petició que, que, que ens demaneu. Carla, moltes gràcies i fins la propera. Ja. Moltes gràcies. Doncs ens hem quedat sense més temps en aquest magazín d'avui de l'hora del peix fregit d'avui divendres 15 de novembre i amb aquesta conversa que hem mantingut avui novament, un divendres més amb la Carla Romagosa doncs hem arribat al final d'aquest magazín matinal que us portem cada dilluns i cada divendres. Nosaltres els de l'hora del peix fregit ens retrobem dilluns us recordem que aquesta secció d'avui de la Carla Romagosa així com l'entrevista que hem mantingut amb en Jordi Grau de, de Vins i Licors Grau doncs ho podreu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat Nosaltres, com dèiem ens retrobem dilluns que passeu un molt bon cap de setmana